Vad säger du? Vad vet du om det här låa? Titta, spelar in ett ljud. Fräckt va? Så du låter där uppe. Så ser du ser att det rör sig. Kan du säga något? Hejsan, alla är glada. Mm. Inte? Har du sikt då? idag? Mm. <laughs> Nej, har du feber då? Nej. Mm. Har du inte det? Vad bra, ska vi ut äta ett yoghurt då?